061-434-879 Ostalim dan Hvala na povjerenju Udruženje za odgoj i edukaciju Bajan Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen -al wa sallallahu wa sallam wa baraka la nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumme la ilme lana illa ma'alamtana innika enta l'alimul hakeem Allahumme alimna ma yanfa'una wa anfa'una bima'alamtana uzidna ilman ya Rabbil Alameen -al Swaslava i khwala pripadai usama Allah subhanahu wa ta'ala neka inyemu khwala unolika kolika inyego velicina I koliko samo uzvišenom Allahu dolikuje, salavat i salam neka su na Allahov poslanika, njegovu časnu porodicu, sve ashaabe i sve one koji ga istinski slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari i svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam svoju dobrotu, blagodat, svoju dobrotu, milost poveća prema nama, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život uskladiti, popraviti njime, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i mudri. Svi smo mi svjedoci I svi dobro znamo da je život na Dunjaluku neodvojivo od iskušenja. Nema ni jednog od nas, nema ni jedne od žena također, a da se nečim ne iskušavaju. Nema nikoga od ljudi da su pri sebi, pri razumu, pri svijesti, a da ne vode brigu o nečemu da nečim nisu zabrinuti. Kao što Allah dželle vale kaže: "Lekad halaqnal insane fi kabd." Mi smo čovjeka za sigurno stvorili da se trudi. Kako kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, ma Sa Said ibn Jubair i drugi komentatori Allahove knjige, mi smo stvorili čovjeka da se trudi u prevazilaženju tegoba, nedaća, iskušenja također o ovoj nepobitnoj činjenici da nema ni jednog od nas da se ne iskušava na dunjaluku Allah subhanahu wa tala prejasno kaže u suri Al-Mulk Al-Ladhi khalaqal mauta wal hajata liyabdoluvakum ejukum ahsanu amela wahu al azizul gafur dakle neka je uzvišan onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao da bi vas provjerio, da bi vas iskušao, ko će od vas ljepša, bolja činiti djela. Pa, jedan od nas iskušan je bolešću, drugi siromaštvom, treći gubljenjem drage, voljene osobe. Jedna se žena žali na djecu, nema mira od njih, za sebe zbog njih nema nikako vremena, Druga bi to opet s radošću sve podnosila Samo da ima dijete Allah subhanahu wa ta'la Uskratio je potomstvo Treća se žali na svoga muža Zapostavlja je Ne brine se o njoj Ne posvećuje joj ni malo vremena I takav je život na tunjaluku Nema ni jednog od nas A da ne proživljava nešto slično Stoga Ovom prilikom, kako su me zamolili, savjetujem i sebe i vas, jer se svimi na dunjaluku iskušavamo. Nalazimo se svakodnevno u nekakvim brigama, tegobama, nedaćama, kušnjama. Savjetujem sebe i vas sa nekoliko savjeta kako da se nosimo u svim tim dunjalučkim iskušenjima, kako da ih ispravno razumijemo, kako da u njima ostanemo čvrsti postojani u svojoj vjeri i kako da iz njih uspješno sa Allahovim zadovoljstvom izađemo prije svega neobhodno je da se stalno podsjećamo da se prisjećamo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao svako iskušenje Allah subhanahu wa ta'ala propisao nam je svako iskušenje da bi nas ispital I budući da nam je to On propisao, da nam je to On uzvišeni i odredio On je dakle i zadovoljan s tim Zadovoljan je s tim da nam se desi to iskušenje On uzvišeni, Allah odabrao je za nas to iskušenje i nas je odabrao za njega za to iskušenje Stoga i mi moramo biti zadovoljni Allahu im odabirom Allahu im izborom Moramo biti ubijeđeni u Allahu odredbu. Moramo čvrsto vjerovati da nam se to iskušenje, ta nedaća, taj problem morao dogoditi. Ne mi no no. Nije nas mogao zaobići. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Hadid 22. ajetu Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab illa fi kitabi min qabli en nebraeha inna dhalike alallahi jasir ne ima nevolje koja zadesi koja se desi na zemlji koja zadesi vas i druge na zemlji a da ona nije prije nego što je data već zapisana u knjizi prije nego li se i desi već zapisana u knjizi to je Allahu doista lahko U hadisu u Bade ibn Samita radi Allahu ta'ala Allahu poslanika alaihi salatu ve salam kaže Prvo što je Allah stvorio bilo je Pero Pa je rekao piši A Pero je upitalo šta da pišem Pa je rekao usvišeni Allah piši odredbu svega onoga što će se desiti do sudnjega dana Selman radi Allahu ta'ala Plemeniti Ashab Jedne prilike je upitan šta je to imanu kader, šta je to imanu u Allaho Kako između ostalog da se vjeruje u Allaho određbu pa je odgovorio da čovjek vjeruje ono što ga je zadesilo da ga nikako nije moglo mimojići. Da vjeruješ ono što te je zadesilo nije te nikako moglo mimojići. Prelijepe riječi rekao je Alija radijallahu talenom plementi ashab Khalifa halifa Allahov poslanika alaihi salatu wasalam kaže ako se strpiš nad tobom će se i onako sprovesti ono što je određeno ono što je određeno tegoba, nedaća, teška situacija koja te zadesi ona će se nad tobom sprovesti međutim ako se strpiš u toj situaciji bit ćeš nagrađen ali ako budeš nestrpljiv budeš negodovao budeš prigovarao znaj dobro da će se to iskušenje opet tebi desiti na tobom će se ono sprovesti međutim ti ćeš biti griješan ti ćeš biti griješan zbog svoga negodovanja, prigovaranja žaljenja na Allahu odredbu zato kada nam se dogodi neka nedaća kada nas pogodi neko iskušenje znajmo da nas ono nije moglo obići Moralo nas je zadesiti ne negodujmo ne prigovarajmo već ga prihvatimo spremno odlučno sa zdanjem. zatim znajmo da nas Allah subhanahu wa ta'ala stavlja na kušnju on je taj koji odredio kušnju za nas i nas za tu kušnju zato budimo svjesni ako nam to iskušenje dolazi od Allaha dolazi znajmo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji prema nama od naše majke od naših roditelja Allah subhanahu wa ta'ala milostiviji je prema nama od naših roditelja, pogotovo od naše majke. Pa ukoliko nam iskušenje, kušnja, nedaća, problemi, dolaze, a dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala, znajmo, budimo ubjeđeni da nam dolaze od onoga koji je najmilostiviji prema nama. Sjetimo se hadisa kod Buhari kod muslima. Dakle, mutefak od nalih, verodostane na hadis, bez imalo sumnje u kojem se spominje da je jedne prilike Allahovom poslaniku alihi salatu selam dovedeno roblje, među kojim je bila jedna žena, koja je tragala svo vrijeme za nekim. Kada su bili poredani Safove i kada su iščekivali odluku šta će se desiti s njima, svi su iščekivali izuzeu ove žene. Ona je izašla, pomijedla se sa svoga mjesta, zalazila u safove i tražila nekoga. Tragala je za svojim sinčićem. I nakon što ga je pronašla, među iskupljenima, među zarobljenima, pred svima ga je privila u svoje naručje i nahranila ga, podojila ga. Pa Allah, u poslanika, alihi salatu, pratijeći sve sveto, Pita svoje ashabe, šta mislite, da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Šta mislite? Da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Pa ashabi svi odlučno jednoglasno kažu ne, tako nam Allah. Kako da ga baci kad se ne interesuje za sebe? Šta će biti s njom? Kakva će presuda i po pitanju nije biti izrečena? Zatim ne stidi se nikoga. Među iskupljenima bilo je i mnogo muškaraca. Nije se stidila njih, privelagaja ga dakle svoje dijete u svoje naručje i podojila ga pred svima, čak i pred muškarcima. Nakon toga kaže Allahov poslanik, alehijisalatu vesselam, "Lallahu arhamu bi min hadhihi bi validihi. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema svojim robovima od ove žene prema svom detetu. Zato Kada nas snađe neko iskušenje, prihvatimo ga zadovoljno. Sve što nam se dešava, dešava se od Allaha subhanahu wa ta'ala. A On nas dobro, najbolje poznaje. I nema toga koji je milostiviji od Njega uzvišenog prema nama. Zatim, vjerujemo da je dotično iskušenje kojim smo pogođeni korisno za nas. U njemu je koristan lijek za nas. Jer ga propisuje onaj koji nas najbolje poznaje i onaj koji je najmilostiviji prema nama Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ela man khalaqa, kako i ne bi znao onaj koji stvara i koji je o svemu podrobno obavješten, kako da nas Allah subhanahu wa ta'ala najbolje i ne poznaje kada nas je Allah stvorio i o tome opet o svemu nama, svim našim situacijama detaljima podrobno obavješte, ovaj lijek Ovo iskušenje dolazi nam od Allaha subhanahu wa ta'ala koji je najznaniji nama i koji je najmilostiviji prema nama, zato ne odbacujemo taj lijek. Negodujući, prigovarajući na Allahu odredbu, pa da i korist tog lijeka ode od nas. Zatim vjerujemo da nas iskušenja ne pogađaju kako bi nas uništila i ubila. Nema toga koji je umro od iskušenja ne, iskušenja nam dolaze samo kako bi se njime provjerilo naše strpljenje naš sabor pa budemo li strpljivi i postojani budemo li se u iskušenjima obraćali svome gospodaru samo njemu Allahu od njega tražili spas izlaz Allah će nam se i odazvati sigurno primiti naše dove dati nam izlaz odakle se i ne nadamo Nemojmo nikada zaboraviti onaj vjerodosten hadis u kojem kaže Allaho poslanika alaihi salatu wa salam Džibril mi je govorio, pripovjedao da si me mogao vidjeti samo Muhammede kako morski mulj trpam u usta Faraona kako morski mulj uzimam, dakle taj mulj sa dna i trpam ga u usta Faraona bojeći se da ga ne snađe Allahova milost. Bojeći se da ne povjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala Da se pokaje na vrijeme pa da ga stigne Allaha milost Kada bi se Allah subhanahu wa ta'ala I najvećem nevjedniku Onoga ko, koji je cijeli svoj život Prkosio Allahu subhanahu wa ta'ala Na kraju ukoliko se pokaje Allah mu se smilovao i odazvao Onda zasigurno Odazvat se i onim svojim robovima koji cijeli svoj život posvete njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa me mati lillahi rabbil alemin. La šarika lah, obi dhalike umirtu, wa ana uvalu muslimin. Reci moj namaz i svi moji obredi. I moj cijeli život, pa i moji zadnji trenuci života, moja smrt. posvećeni su samo Allahu. Onome koji nema sudruga. Tako mi je naređeno. Ja sam prvi koji se tome odaziva. Ja sam prvi musliman. Kada vjednik na takav način cijeli svoj život podredi Allahu subhanahu wa ta'ala, zar da ga Allah ne čuva, zar da Allah ne bude mu preruci kad god, kad god mu zatreba. Zato, kada nas nađu iskušenja, obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će nam Allah zasigurno dati izlaz odakle se i ne nadamo. Do budemo li srditi na Allahu odredbu, budemo li prilikom iskušenja tegoba ne da će posezali za nedozvoljenim, nastojali na haram način, Zabranjen način da izađemo iz tih iskušenja, problema, nedaća, znajmo, pouzdano, si, sigurno, da će nam se, nedaće, samo gomilati jedna na drugu. Nedaće, će nam se samo nagomilavati jedna na drugu. Zato, plemenita sestro, kada te pogodi bilo kako iskušenje, nedaća, nevolja, obrati se svome gospodaru ponizno, dovom, traži od njega postajanost i spasa, Jeste mi smo ljudi i počesto, kada nam se desi problem, zapadnemo iskušenje, obraćamo se nekome ko nam je najbliži, brat, sestra, babo, majka, prijatelj, jeli, učen čovjek ili slično. Isto tako kao što se obratiš svojoj sestri, izneseš svoj problem tihim glasom, plačnim glasom, isto tako obrati se svome gospodaru Allahu Subhanahu Wa Tala uh, jedan šejh je pričao na predavanju kako mu je došao čovjek koji je zapao u problem ispomenuo svoj problem šejhu i šejh svo vrijeme donosio istikfar la ilaha illallah, illa la ulaquete illa teški problemi snašli tog čovjeka nakon toga kaže mu šejh eh, čuješ ovo što si meni sada ispričao to ispričaje večera svome gospodaru na sržde Na noćnom namazu. Kada se osamiš sa svojim gospodaram, večeras ispričaj mu sve ovo što se imeni. Pa je čovjek tako i postupio da bi nakon izvjesnog, kratkog vremena došao i rekao šejih u šejih. Kada god ti neko dođe i požali se na svoj problem, recimo obrati se svome gospodaru. To što si rekao sada meni, to reci svome gospodaru. I nemoj se tizati sa sježde sve dok to ponizno, skrušeno ne kaže svome gospodaru zato kada nas nađu iskušenja nastojimo da se obratimo ponizno svome gospodaru sa dovama koje Allah subhanahu wa ta'la učinio razlogom odlaska, briga, tegoba ne daće od nas, brojne su te dove jedna od dova kojom se trebamo obraćati svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'la u nevoljama jeste i poznata dova Zunnuna يونسا عليه الصلاة والسلام وشيء في اليدنستي قوري حديث سادة ابن أبي وقاس رضي الله تعالى وقيم كاجة الله وقصانيك عليه الصلاة والسلام دعوة الذنون إذ دع بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم قط في شيء إلا استجاب الله له dolazun nuna kojom je dovio dok se je nalazio u utrobi ribe la ilaha illa enta subhanak inni kuntu min avvali la ilaha illa ent nema drugog Boga osim tebe slavljen neka si ti ili neka si ti daleko od svake manjkaosti daleko od svake nepravde inni kuntu min avvali mine ja sam taj koji je sebi učinio nasilje ja sam taj koji je sebi učinio nepravdu kaže Allahov poslanik wasalam, na kraju ovog hadisa nikada neće musliman ovom dovom doviti i tražiti nešto od Allaha a da mu se Allah i neće odazvati također od dova kojom se trebamo obraćati svome gospodaru u iskušenjima, tegobama, nedaćama jeste i dova zabiljažena kod imama Ashmeda onjegomosne do i kod drugih u kojem drugi, kojoj kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve <coughs> ma asaba 'abdun hammun wala hazanun فقال nikada nikoga od Allahu rubba neće snaći briga niti tuga pa don kaže Allahumma inni 'abduk wabnu 'abdik wabnu amatik ناصيتي بيدك ماض في حكمك عجل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك En taj'ala l-Qur'an rabia qalbi wa nure sadri wa jila'a huzni wa dha'a bhammi illa abdalahu Allah hemmehu wa huznehu Nikada nikoga nećesnači briga niti toga Pada kaje, Allaho moj doista sam ja tvoj rob, sin tvoj roba sin tvoj robinje Moj život je u tvojoj vlasti. Tvoj propis, tvoja odredba sprovode se nadamnom. Molim te svakim tvojim imenom kojim si sebe nazvao. Ili si njime podučio nekoga od svojih stvorenja. Ili si ga objavio u svojoj knjizi. Ili si ga ostavio kod sebe nepoznatog nama, poznatog samo tebi molim te svim tim da Kur'an učiniš proljećem moga srca procvatom moga srca svjetlom mojih prsa onim što će odagnati moju tugu i otkloniti moju brigu kaže Allah u poslanika salatu, sam kovao prouči u brigi i tugi Allah subhanahu wa ta'ala će od njega otkloniti brigu i tugu i umjesto njih dati mu izlaz u drugom predanju dati mu radost obradovaćega Ashabi su upitali Elanete allamuha ja Rasulallah Zari je nećemo naučiti hoćemo li se podučiti njoj Hođemo li je naučiti Na pamet pa je rekao Allah Poslanik alihi salatu wasalam, Svakako neophodno je da svaki onaj Koji čuje ovu dovu Da je i nauči Zašto? Zato što svakodnevno Bivamo nečim zabrinuti Nečim rastuženi Nečim iskušani Zato je neophodno da je poznajemo I brojne druge dove koje postoje ali pitanje je koliko doista dozivamo svoga gospodara ovim dovama kada se snađemo kada se nađemo iskušenjima zatim kako bismo spremno prebrodili iskušenja iz njih ako Bog da izašli kao vjernici još i bolji čitajmo saznajmo kroz kakva sve iskušenja je prolazio i sam Allah u poslanik Mohamed i kako ih je on prevazilazio اتبعوا نهاية الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم الله جاء اتبعوا اتبعوا اتبعوا اتبعوا لن يكون ازروا لقد كان لكم في رسول الله اتبعوا جاستا وي و الله وقصانيك امات ديون ازروا اتبعوا اتبعوا Kako je on prevazilazio ta iskušenja? Zasigurno nećemo se naći ni u jednom iskušenju a da se u istom ili sličnom nije našao Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa, sestro, ukoliko budeš iskušana siromaštvom, teško se živi, nema se ni. Poslušaj kakvo je bilo stanje Allahovog poslanika alihi salatu selam. Nešto od toga Abu Ma'mal Bahili radijallahu ta'ala kaze: Ma kana yafdhulu 'an ahli baiti an-nabi sallallahu alayhi wa sallam khubzu sha'ir. Porodica Allaha poslanika alejhi salatu vesselam nikada ni u jednom danu nije imala viška brašna, Nikoliko za jedan ječmeni hljeb. Porodica Allaha poslanika alejhi salatu vesselam u jednom danu, ni u jednom danu nije imala viška hrane, viška brašna. Nikoliko za jedan ječmeni hljeb. Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže Allahu poslanik alaihi salatu veselam zajedno sa svojom porodicom znao bi noćima uzastopno za noćiti gladan. Nisu imali šta večerati. Nisu imali šta večerati. A najčešća im je hrana bila ječmeni hljeb. Koliko li smo mi noći zajedno sa svojim mužem sa svojom suprugom sa svojom djecom zanoćili gladni zbog toga što nismo imali štada večera ukoliko cijenj na sestro budeš iskušana bolešću znaj da je Allaho poslanik alihi salatu slan bio bolestan čak šta više njegovi bolovi bili su toliko veliki toliko jaki koliko su jaki bolovi nas dvojci dvojice muškaraca ili žena. U vjerodostnom hadisu kod Bukhari kod muslima, Abdullah ibn Masaud radijallahu ta'ala nekak se bilježi jedne prilike ili na samrti Allahov poslanika alihi salacom bolesti u kojoj je preselio, došao mu je da ga obiđe pa je spustio svoju ruku na njegovo plemenito čelo pa je ubrzo nakon toga povukao svoju ruku. Rekao Allahov poslaniće, toista ti imaš veliku temperaturu, vrućicu, groznicu pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam inni uraku kama yu'aku rajulan minkum zaista ja imam bolove kakve imaju dvojca od vas ukoliko budeš iskušana sihrom znaj dobro da je Allahov poslaniku alejhi salatu vesselam napravljen siher usjetkoj mu se privijalo da nešto čini što uopće nije činio nemoj zaboraviti da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam jotrovan Otrov mu je stavljeno hranu zbog kojeg je kasnije rekao. Na svojoj samrti je rekao, o Ajša, još uvijek osjećam bol od hrane koju sam pojao na Hajberu. Sada osjećam svoj kraj zbog tog otrova. Sada umiremo od toga. Zato se strpimo na svojoj kušnji. Očekujemo svoju nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Nastojimo da nam u našim kušnjama bude uzor Allaho poslanika. Ukoliko budeš iskušana smrću svoga muža ili svoga djeteta, Allahom poslaniku alihi salatu wasalam umrla je supruga Khatija prije njega. Umrla su mu sva djeca. Allah svima njima bio zadovoljan izuze Fatime radijallahu anha koja je umrla nakon poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam za šest mjeseci. Pa se strpi na toj kušnji. Očekuj svoju nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko budeš iskušana uznemiravanjima od strane drugih, od strane sestara, tvoja čas bude oskrnavljena, drugi te budu psovali, potvarali, smijavali se s tobom, znaji da je Allaho poslanik, alihi salatu, wasalam, bio je uznemiravan, bio je uznemiravan od strane lice i strane drugih. Zar mu nisu suprugu, ajšu, majku našu, majku vjernika potvorili i na nju iznijeli gnusnu laž, potvoru, Potvorili su i njega Allahovog poslanika alihi wasalam, pa je kako bilježi ima muslim prilikom podijele ratno pline nakon jedne od bitaka rekao iadi li ja Mohamed o Mohamede budi pravedan pravedno dijeli doista se ovom podjelom ne želi pravda zar nisu nevijednici za njega govorili da je sihrbaz da je pjesnik, da je ludak da je lažljivac i mnogo šta drugo Kada te snađu kušnje, ne daće te gobe, upoznaj se za prethodnim, o čemu je bilo riječi. Pa u svim tim kušnjama koja te snađu, ispuni Allaho pravo. Ispuni Allaho pravo u tim kušnjama. Allahovo pravo jeste da te nađu u kušnji strpljivom. Kada se desi ne daće problem kušnja, الله هو право يستدته تنهد في كل مسترطيفه الله سبحانه وتعالى قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون زاسيغورنو ميتموا Bezimalo sumnji. Sigurno će on se iskušavati strahom, zglađu, gubljenjem metaka, gubljenjem života, gubljenjem plodova i sl. A ti obradu istrpljive, one koji kada ih pogodi bilo kakva nedaća, kažu, mi smo Allahovi i Allahu se vraćamo. Takvima pripada lijep spomen njihova gospodara i milost Allahova i samo će takvi biti na pravom putu. Zato naši prethodnici govorili bi Kada ih iskušenja, kako da ne budemo strpljivi u kuštnjama iskušenjima kada nam Allah subhanahu wa ta'la za strpljenje daje posebne tri nagrade od kojih se ne zna koja je bolja. Allahu spomin, ili Allahu milost, ili Allahu uputa na pravi put. Znaj dobro da Allah subhanahu wa ta'la traži od nas da njemu uzvišenom robujemo u svakom vremenu, na svakom mjestu, u makakvom se stanju nalazili. Upravo zbog toga Allah nas iskušava i blagodatima i nedaćama. Stavlja nas na ispit. Hoćemo moli samo Njemu robovati u makkojoj se situaciji našli. Odvodi nas od jednog do drugog stanja. I stanja. I moćnosti, bogatstvo, stanje nestašice, siromaštva, i stanja zdravlja, u stanje bolesti i slično. Odvodi nas da bi provjerio našu iskrenost, da iskreno samo njega obožavamo. Zato se dobro čuvajmo da ne budemo Allaho pokorni samo u blagodatima. Čuvajmo se dobro da smo zahvalni i u vjeri postojani samo kada nam je dobro, kada je sve potaman, dok u iskušenjima obraćamo se nekome drugom, dozivamo nekog drugog, tražimo izlazak kod nekoga drugog. Čuvajmo se dobro. لا نبدي من أجل من أجل الله تعالى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيراً إثم أنبه إما لديهم أجل من أجل الله ولكن بس أجل المؤمنة و أجل أخوة أجل من أجل أنه يكون محرًا إثم أنبه ولكن أجل من أجل أنه يكون in qalebe ala vođhihi hasiret dunija ala ahire zhalike huo al husranul mubin ako zapadni i u najmanju kušnju on se vraća svojim prethodnim stopama vraća se nevjerstvu pa tako izgubi jova i ovaj onaj svijet a doista je to očiti gubitak prisjeti se na sestro da su najvećih iskušenja bili vjerovjesnici najbolji ljudi zatim nakon njih oni slični njima slični njima kod imama Ahmeda Tirmizi Ibn Mađo i drugih bilježi se da je upitan Allah i poslanika ko se to od ljudi najviše iskušava pa je odgovorio el-embiya vjerovjesnici zatim oni slični njima zatim oni slični njima zatim je dodao čovjek se iskušava shodno čini svoje vjere pa ukoliko mu vjera bude čvrsta jaka Teške ne da će će ga pogađati, a ukoliko bude slabosti u njegovoj vjeri, Allah će ga iskušavati shodno jačini njegove vjeri. Neće čovjek prestati biti iskušavan sve dok ne bude hodio zemljom, a da pri sebi nema jednog grijeha. Također je rekao Allah u poslanika kako bilježi Imam Bukhari nema nijednog muslimana da bude uznemiren nekom bolešću ili nečim drugim a da mu Allah zbog toga neće brisati grijehe kao što spada lišće sa drveta kao što usled vjetra tako mnogo i tako brzo spada lišće sa drveta isto tako Allah subhanahu wa ta'ala zbog kušnje svoga roba brisat će mu grijehe Zato su naši prethodnici govorili, ko bude iskušavan, ta je na putu vjerovjesnika. Ta je na putu vjerovjesnika. Zato nemoj da negoduješ. Nemoj da negoduješ na iskušenjima kada si uvijek na dobru. Došlo je kod imama muslima da je rekao Allah, poslanik alihi salatu vasalam, čudno li je vjernika. Za njega je uvijek dobro. I tako u slučaju nije niskim drugim osim sa vjernikom, ako ga snađe kakva blagodat, on je Allahu na nju zahvalan. Tomo pa je u njoj dobro. Allah mu dadne još više je dobro. I Reallah je dželle velana rekao stoji u suri Ibrahim: "Wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Isjeti se kada je obznanio vaš gospodar: "Ako mi budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više dati." Pa ako bude zahvala na blagodati, u, njemu će, u njoj će mu biti još veće dobro. A ako snađe kakva nevolja i on bude strpljiv na njoj, doista nakon nje Allah će mu opet dati, dati dobro. Zašto da plačeš, zašto da tuguješ, zašto da se snebivaš i negoduješ kada ti je u svakoj situaciji samo dobro. Tekuj ti samo dobra dijela, cevapi, nagrade, od plaća nema ništa. Plač neće ništa promijenuti, međutim ako budeš strpljiva u iskušenjima koja te svakodnevno pogađaju, samo će ti se pisati dobra djela, iz dana u dana. Što god je veće iskušenje, veća bolja dobra djela ti se pišu. Zar nije došlo u vjerodostojnom hadisu da je rekao Allaho poslanika alihi salatu osallam nema ni jednog od ljudi Da ga pogodi i po pitanju njegovog tijela Da se razboli A da Allah subhanahu wa ta'ala I ne naredi melekima koji ga čuvaju Ili koji su uz njega Pišite mome robu svaki dan I svaku noć ono što je radio prije svoje bolesti Ono što je radio prije svoje bolesti Zato treba iskoristiti vrijeme zdravlja Prije nego li zasigurno dođe vrijeme bolesti Znaj da ti Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro Zato umjesto žalosti, tugovanja, budi radosna, budi sretna, jer te Allah subhanahu wa ta ta'la voli. Allah ti želi dobro. Jer je došlo u hadisu kod imama Buharije, kome Allah želi dobro, obavezno ga stavi na kušnju. Kome Allah želi dobro, obavezno ga stavi na kušnju. U drugom hadisu kod imama Tjermizije, šeha Albani ga je ocijenio dobri, kaže Allaho poslanika alaihi salatu veselam, doista veličina nagrade s razmjerna je veličini kušnje. A Allah kada zavoli jedan narod, on ga obavezno stavlja na kušnju. Pa ako bude zadovoljan, i njime će se biti zadovoljno. Ako bude srdit, taj će i biti kažnjen sržbom. I na njega će se rasrditi Allah. Fudail ibn Jad je rekao doista kao što čovjek voli svojoj porodici dobro kao što muž voli svojoj suprozi svojoj djeci, babu svojoj djeci voli dobro i nastoji ga maksimalno doprinijeti isto tako Allah subhanahu wa ta'la ta voli kušnju svoga roba pa ga zato iskušava također je rekao Fudail ibn Jad neće čovjek postići suštinu imana Svedok iskušenje ne bude smatrao blagodati, a blagodat kušnju. Moguće je na sestro da ti je kod Allaha propisan određeni polažaj kojeg ne možeš postići svojim dijelima. Ne možeš postići osim putem iskušenja nedaća i nevolja koje će probuditi tvoje srce. Koje će probuditi tvoj iman. U hadisu je došlo da je rekao Allaho poslanika alaihi salatu osallam doista je čovjek određen položaj kojeg ne može postići svojim djelom pa se neprestano iskušava onim što prezire sve dok time ne postigne propisani položaj kod Allaha u drugom hadisu kod Ebu Dawuda šehalbani ga ocenio vjerdostnim kaže Allaho poslanika alaihi salatu osallam ukoliko uzvišeni Allah i svoje dobrote Želi nekom svom robu određeni položaj u džennetu A on ga ne može postići svojim dijelima Tada ga iskušava u njegovom tijelu U njegovom imetku Ili njegovim djetetom Pa on bude strpljiv na svemu tome I tako zadobije položaj kojeg mu je propisao Allah subhanahu wa ta'ala I svoje dobrote Kada bismo svimi zabrinuti, rastuženi oni koji se svakodnevno iskušavamo iskušavamo znali danas iskušenje diže na visočije stepene kod Allaha subhanahu wa taala i da nam sa tim iskušenjem dolazi samo dobro onda za sigurno bismo se samo radovali ne bismo bili tužni prisjeti se cijenjena sestro da iskušenja brišu tvoje grijehe ne samo da podižu tvoje daređe stepene kod Allaha subhanahu wa taala već ste čiste od grijeha a to je ono što nam je prijeko potrebno nije cilj da čovjek gomila dobra djela, da čini, skuplja kod sebe dobra djela, a da na drugoj strani također ima mnogo grijeha pa ukoliko ne može da umanji te svoje grijehe onda ako bude iskušavan neka zna da kušnje brišu njegove grijehe, čiste ga od grijeha, u hadisu kod imamo Buhari je došlo da je rekao Allaho poslanika alihi salatu neće vjernika pogoditi neka nedaća briga ili tuga uz nemirenost ili zabrinutost pa čak i trm da ga ubode Adamo Allah time neće obrisati grijehe u hadisu kod imama Tirmizije Šehalbaniga ocijenio Hasan Sahih kaže Allaho poslanika alihi salatu neće prestati iskušenje vjernika i vjernice u njima samima ili njihovoj djeci ili njihovom imetku svedok nesretnu uzvišenog Allaha bez jednog grija u trećem hadisu je došlo Kada se vjernik stavi na kušnju Allah ga čisti od grijeha Kao što mijeh Onaj kovački mijeh Čisti hrđu sa željeza U četvrtom hadisu Kada se razboli rob Allah mu pošalje dva meleka I kaže tim melekima Pogledajte šta govori moj rob Onima koji dođu da ga obiđu Da li se žali ili je zahvalan Pa kada mu dođu Drugi da ga obilaze Da ga obiđu on se zahvali Allahu i hvali Allaha samo onako kako njemu dolikuje. I onda meleki to prenesu Allahu subhanahu wa ta'ala a Allah najbolje sve poznaje. Tad Allah kaže, tada Allah kaže za svoga roba koji je zahvalan Allahom odredbom i u toj bolesti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala sebi stavljam stavljamo obavezu da ukoliko usmrtim svoga roba da ga uvedem u džennet A ukoliko ga izliječim, namu tijelo zamijenim boljim tijelom, krv, boljom krvlju pidamo da oprostim negova loša djela. U hadisi kuciju također došlo, ukoliko iskušam nekog od svojih robova, pa se on strpi na iskušenju, zahvali mi se, o istinu, on će ustati sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Kaže Allah subhanahu talu hadisi kućiju, ukoliko iskušam nekog od svojih robova, pa se on strpi na tom iskušenju, zahvali mi se, bude zahvalan, on će ustati sa svoje postelje čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila. Također je došlo u hadisu, nema ni jednog roba da u svojoj bolesti padne u nesvijest, a da ga Allah neće vratiti u svjesno stanje čistog od griha. I došlo je u hadisu, kod imama termize i šeha Albanika ocijene od dobrini. Oni koji su na Dunjaluku bili zdravi, na sudnjem danu, kada vide kako se dijele nagrade onima koji su bili iskušavani na Dunjaluku, poželjeće da im je meso trgano kliještima. Oni koji su bili na Dunjaluku zdravi, na sudnjem danu kada vide, kako, kakve se nagrade dijele iskušavanima, poželjet je da im je meso trgano klještima. Zato su naši prethodnici govorili da nije dunjanočkih kušnji na Ahiret došli bi smo kao propalice, bez ičega. Loša dijela, naši grijesi bi nas upropastili. Ibnul Džavzi Rahimahullahu ta'ala kaže kada bi neki vladar rekao svome podaniku, drugom čovjeku Kad god te udarim ovim štapom, tebi pripada odmene mene dinara. Kad god te udarim ovim štapom, tebi pripada odmene mene hiljadu dinara. Daću ti hiljadu dinara za svaki udarac ovim štapom. Taj čovjek bi poželio da ga mnogo i mnogo puta udari tim svojim štapom. Ne razmišljajući o težini i bolu udarca, već o onome što ga sleduje nakon tih udaraca. Čovjek bi poželio da ga udara i udara, da ga šiba i šiba tim štapom. Mnogo puta da ga udari ne razmišljajući o težini i bolu udarca, već o onome što ga sleduje nakon tih udaraca. Pa šta je s nama? Šta je s nama? Zbog iskušenja. Strpimo li se na njima? Allah nam obećava džernet. Obećava visoke položaje u njemu, u džernetu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ukoliko iskušam svoga roba, Uzimajući mu, uzimajući mu dva njegova oka pa se on strpi na tome ja ću mu ih nadomjestiti džennetom nema mu druge nagrade osim džennet za vid, za gubljenje vida nema druge nagrade osim dženneta također je rekao Allah wa kako bliži imam Bukhari kao i prethodni hadis kada uzmem svome robu vjerniku plod njegova srca, vijete a on se strpi na tome Nijemamo druge nagrade kod mene osim dženneta. Zatim, cijenina sestro, šta znaš? Možda iskušenje koje te snađe i njega možeš podnijeti, možeš ga izdržati. Možda to iskušenje bude razlog sprečavanja dolaska većeg iskušenja. Možda da nije tog iskušenja snašlo biti veće iskušenje. Zato se strpi i budi zahvalna Allahu subhanahu wa ta'la na svakom stanju. Jedan od vojskovođa Ibnu Zijad Jedan od vojskovođa Ibnu Zijada Dakle ovog lošeg čovjeka Koji se borio Protiv Huseina Njegov jedan vojskovođa Koji je bio dobar čovjek Pobožan Ali eto Sticajmo okolnosti Nalazio se u njegovoj vojci Pao je s krova I polomio obje noge ga je posjetio jedan veliki učenjak Ebu Qilabe poznati učenjak pa mu je rekao bodreći ga, razgovarajući ga, tješeći ga rekao je nadam se i molim Allaha da ti u ovome što te snašlo da ne dobro pa je ovaj vojskovađa bio zbunjen kaže o Ebu Kilabe kako mi to dobro može doći u lomljenju obje ove noge obje noge sam slomio, ne mogu nigdje sobom Kako je dobro u tome? Pa mu je Ebu Kilabe Rahimahullahu ta'ala rekao Možda te Allah time sačuvao većeg zla Možda te Allah subhanahu ta'ala time Ovim iskušenjem, ovim zlom kako, Kakvim ga ti smatraš sačuvao većeg zla I doista nakon tri dana Ovom vojskovođi došlo je pismo Od zlog čovjeka Ibnu Zijada U kojem mu naređuje Ibnu Zijad Da ovaj izađe sa svojom vojskom I da se bori protiv Hosejna radijallahu ane pa je vojskovođa rekao tom Ibnu Zijadovom i zaslaniku vidite me šta me je snašlo, šta me je snašlo? kako da idemo ovakav zar mogu da ovakav idem i da se borim pa su prihvatili njegovo opravdanje, njegovo ispriku i postili ga nakon sedam dana došla je vijest ovom vojskovođi u ubijstvu Huseyna radijallahu ta'ala da je vojska Ibnu Zijada ubila Huseyna radijallahu ta'ala pa da je rekao Allah se smilovao Ebu Kilabi doista je on istino rekao i na kraju plementaj sestro znaj da iskušenja nedaće i nevolje dolaze i radi grijeha jeste Allah subhanahu tala želi da očisti svoga roba želi da povećamo deređe kod sebe u džennetu želi da mu oprosti grijehe loša djela ili slično međutim znajmo isto tako da problemi koji nas nalaze, nekaće nevolje, iskušenja dolaze nam također izbog naših grijeha. Allah subhanahu wa taala prejasno je rekao u sure Šura 30. majtu "Vama osebe ku mimo sibetin, fabima kasbet eydikum ve yafu an kethir." Ine pogodili vas ni iskušenje, a da ga vi niste zaradili svojim rukama. Allah preko mnogo toga i pređe. Allah preko mnogo toga i pređe. Pa umjesto da se snebivamo i negodujemo, tugujemo i brinemo, žalostimo se, okrenimo se tevbi, Okrenimo se istikvaru, obračunajmo se, preispitajmo se kakav je naš odnos prema Allaha subhanu wa ta'ala kada smo s drugima i kada smo osami, kada se osamimo, kako se obhodimo prema svome gospodaru, koje sam danas grijehe učinio, koje sam danas grijehe učinila šta sam od dobrih dijela propustila, a trebala sam da ih činim. Obračunajmo se malo, zatim požurimo Allahu subhanahu wa ta'la sa teubom i stikfarom, koji je zasigurno jedan od najvećih razloga odagnavanja, nevolja i nedaća. Ali ja radijallahu ta'la nije rekao, iskušenje ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se osim zbog istikfara. Iskušenja dolazi zbog grijeha i dižu se putem istikfarama. Ja Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči našoj vjeri da nas učini istinskim sljedvenicima njegove knjige Kur'an i Kerima i sunneta njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem da nas učini njegovim iskrenim robovima koji će ga obožavati u svakom vremenu na svakom mjestu u svakom stanju molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini postojanim u iskušenjima i da nas iz njih izvede kao jače i njegove pokornije robove Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima mojim i vašim porodicama i svim vjernicima muslimanima i muslimankama rekli su da postavim jedno pitanje ima nekakva nagrada da se udijeli pa dakle pitanje mislim da je i previše jasno i previše potrebno da se postavi, dakle a to je Jedna od one dvije dove, u stvari ona poduža dova koju sam spomenuo, dova kojom se trebamo obraćati Allahu subhanu wa ta'ala u nevoljama, tegobama, nedaćama, iskušenjima. Dova koju je zabilježio Imam Ahmed, dakle nedova vjerovjesnika vjerovijesnika, poslanika, zununa, junusa alihi, salatu, sam la ilaha ila, ante subhanakidni, kuntumena, ve zakle dakle druga dova. Pa, Neka organizatori to riješe. Dakle svaki onaj, svaka ona koja bude znala dovu neka nešto takle obezbijede od nagrada za to sestru. Subhanakallahumma za odgoj i edukaciju Bejan. وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للوشادي أشراقت نفسي بمهم من موادي كينما يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري.